أخ مقياً سجاننو تجوهقلبي تد ووتفوبحوة دا الفود فدربوهات فيرية Ovu au izdanje priprem je za vas Studio Keer. Svako živo biće će smrt okusiti I samo na sudnjem danu Dobit u potpunosti plate vaše I ko bude od vatre udaljen I u džennetu vedan Ta je postigao što je želio أجيبتنا ونصفية كيسا مباردنا ونصفة جيباني على الله أروحنا فاربطو تآلو فيما بلنا فاشعبين وثاقين مجلتاني قصرون مجلتاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده, وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خنقه وقليل أما بعد فإن أستقل كلامك لأم الله تعالى وخير الهديحة دي محمد صلى الله عليه وسلم وشارل أمني محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نال ثم نضع مسمو بوشيلي وبرشلون بردعواني وقورت وصحر اسمو من اسمو حديثكم بوستانيك صلى الله عليه وسلم كاجة اجتنبو السبع المبقات قلن تسه سدم بالكي تشكي غريها Pa je spomenuo poslanica osademe širk i sihr i ubistvo osobe koju je zabranjeno ubiti osim sa pravom i kamatu, da se jede kamata i da se jede i metak siročeta i da se pobigne sa bojnog polja i da se potvore čedne čestite mu'minke, da su nemoralne. Pa smo kazali da ćemo o ovome hadisu govoriti, ona radi dom druženjem budući da hadis podružipa ne bismo uspjeli završiti i ne bismo možda uspeli kazati sve ono što mislimo o njemu već. Ovde kaže prvo shirku billah. Širk da učiniš Allahu druga, da učiniš Allahu druga. Kako je poslanik sallallahu upitan o najtežem grijehu kako došlo u hadisu kod Buharija kod Muslima ibn Mesuda, pa kaže ente ja'alilillahi niden wa huwa khalaqak. Da Allahu učiniš druga, a On te stvorio. Da Allahu učiniš prijatelja, a On te stvorio. Kada kažemo prijatelj, mislimo na prijatelja u smislu sudruga. Ha. Jer ponekad, skoro me čovjek zaustavi i kažemo ovaj, Allah nema prijatelja. A kako onda kaže? U ahtekad Allahu Ibrahima khalila. Allah je uzio Ibrahima za prijatelja. Kako ga mogu uzeti za prijatelja, nema prijatelja. Kažemo, nije to prijateljstvo u tom kontekstu. kome koji Allah nema prijatelja, to jeste sudruga, znači nema drugog božanstva kore stvoritela za ođen. a to da neko bude prijatelj Allahu, te barake, pa sve su sve su dobri mu'mini, sve vlije. A vlije znači, je li, ovaj neko koje a, prisan ili ko je drag stvoritelju te barake, vlije. Ela inne avlija Allah la, la haufu da alejhim wa lahum jahzenun. Allahovi prijatelji neće strahovati i neće tugovati. Alladine amelu vekanu yetkun, koi budu vjerovali, koi budu bogobojazni. Pa je u jednom hadisu došlo da su ulia Allah, da su oni almusallun, ljudi koji qaye. Međutim taj hadis ima slabost, to znači da se nešto Uglavnom, širk da učiniš Allahu druga, to jeste da smatraš da ima još neko pored Allaha ko upravlja svemirom i kosmosom ili još gora stvar da smatra šta da ima neko pored Allaha molim, ste čuli ko ima pravo da se oboža da bude obožavan to je širko onda u teohidu eluluhije, u rububije prije toga kao što rekao ovaj u Egiptu jedan od Dole, političara kaže kad bi Allah došao i uzeo 70% ljudi na glasanju, kaže treba bi zahvaliti Bogu. Pazite, kad bi Allah došao i da ljudi glasaju. I kad bi dobio 70% glasava, treba zahvaliti Bogu. Pa je učinio dva Boga u kosmosu. Učinio je prvo jednog Boga za koga ljudi glasaju i drugog Boga kome on treba biti zahvalan. To je ovaj, to je taj širak. Dači šerake da učiniš nekoga su druga Allahu da je Bog i da nema bilo šta od božanskih spoilstava. Allahu al-halek. A on te je stvorio. On te stvorio. Jer je to braćo time čovjek nije zahvalio stvoritelju te baraquela. On ga je stvorio iz ničega, I nakon toga on dođe i drugu i drugog, znači Boga priznaje i priziva i drugom se Bogu moli, to isto je isto, ali nije isto, ali možemo to gledati kroz ovu prizmu. Čovjek ima roditelja, oca, i odrekne se svoga oca, kaže, nisi mi otaci, pripiše se drugom čovjeku. A ovaj ga, znači, od malehna odgajao, izdržavao ga svemu i nakon toga čovjek se okrene. Pa ako je takva stvar sa ocem, sa roditeljem, da je to velika stvar i ružno ružna stvar, šta je onda sa stvoriteljem Tebara Keotela, kada čovjek učini širk onome koga je stvorio. Biližim vam Tirmizi od Safoana Ibnu Asala, da je jedan židov rekao svome prijatelju, židovu, jel'i, kaže, hajmo do ovoga poslanika da ga upitamo nešto. Kaže, ne nemoj govori poslanik pa tako govor kaže poslanik tipak posedeš da on poslanik šta je onda ostalo nakon toga pa su otišli kaže obavjestina sa 9. ajeta pa je rekao poslanik saßerdem nemojte širk činite Allahu i nemojte krasti i nemojte nemoral činite nemojte ubijate onako koga je Allah zabranio da se ubije i nemojte predati slobodna nevina čovjeka sultanu vladaru znači da ga ubije znači da se da mu se Podmetne nešto, pa da, je, da bude zbog toga ubijen. I nemojte sihar činiti, i nemojte jesti kamatu, i nemojte optužiti ženu vijednicu, čednu za nemoral, i nemojte pobići sa bojnog polja. I kaže vama posebno židovima, nemojte pretjerivati kada je u pitanju subota. Pa su pali i počeli ljubiti njegove ruke i noge i svjedočiti da je on poslanik, sallallahu alaihi sallam ači kazao im je ono što su znali znači o svojoj vjeri je. Iako ovaj hadis baš ovaj, imam Firiz koji kaže da on vjeru dostojan, ali hadijski stručnjaci kritički osvetlaju ovaj hadis. I govorim da u njemu ima nekih nesnoća i da je njegov, njegov e, kontekst da je problematičan. U svakom slučaju, nama je cilj ovdje da je u hadisu spomnje šta i je. nemojte jesti, ne nemojte prije toga, nemojte širk činiti. Znači, nemojte širk činiti da je to... I braćeo svim ljudima, od prvi do posljednji je bio zabranen širk. Mogu biti dozvoljene neke stvari koje se tiču ovaj, a, a, zabrana, fikski, da one budu promijenite. Ali kada je u pitanju širk, to niko nikada nije imao olakšice. To niko nikada nije imao, znači, olakšice. Nemojte činiti širk i nemojte činiti sihr. Sihr je vezan šta? Za poglavlje o kome... Govorimo, govorimo znači o sihru, pa je sihr isto tako bio zabranjen i pogrdan u svim, znači u svim vjerama. I ne ubiti osobu koju je zabranjeno ubiti, to je znači osoba koja je nevina, znači da bude ubijena, to je šarijac znači strogo zabranio. Illa bilhaq, osim kada istina i pravda zahtijevaju, kao da šta? E? kao da neko ubije nekoga, da neko ubije nekoga, ili da učini osoba koja je znači, oženjena, da učini nemoral, ili kada zahtjeva pravda i kada je dozvoljeno, znači da se izvrši odmazda. Da se ubije, znači, osoba. I zato se je vraćo Lema razišla da li čovjeku koji ubije mukmina, da li imate oba. Vjednik ubio vjednika. Prirječili se i ovaj za pištoli ubije الا vero coi rovinarsi dagli da li posto izanjega teoba ome yaktul mukmina mutaamidan fajzaahu jahannam khalidan fiha wghadiba allah alayhi wa laanaahu wa adda lahu jahannama wasa'at masira wa adda lahu adhaaban 'azima ona ikubie mukmina namierno njemu przypada pet kazni pa wspomenu znaczy kodzie I Kaci ibn Abbas ovaj ajet nije ništa dokirao. On je došao i nakon njega više nije ništa došlo. Nije ga ništa dokinulo. Što znači idamu pripada Gehennem. Wa may yaqtu mukmina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Gehennemu pripada haliden fiha, koma će vjer boraviti. To je druga kazna, druga vrsta kazne. Wa qadiba Allahu alihi, i Allah se na njega srdio, wa la'anahu i prokleo ga wa adda lahu 'adaban 'azima. I bolnomu patnju pripremnju Znači sve kazne različite i kaže nakon ovoga ajeta ništa više nije objavljeno u tom pogledu. Pa nije ajet šta? Dokinut. Pa Ibn Abbas i pojednom nivajetu je buhorede smatrali da čovjek koji ubije mu namjerno, nije znači ubijstvo greškom, da mu nema pokajanja. Taj se više ne može pokajati. Koliko se god kajao, znači njegova djela su baltir i njemu pripada njemu pripada džahennem. Kaže posłanych są osiemu hadisów koga bieży mam nasai ibn al munziri drugi od moawije kullu dhanbin 'assa an yaghfira-hu Allah illa an yamuta ar-rajulu kafiran aw an yaqtala mu'mina muta'ammidan oczekiwały też, że kiegryje Allah oprsty ili onome ko ubije vjednika namjerno. I ovaj hadis je vjerozostaje. Imaju i znači argumenti koji ukazuju šta? Da onaj ko ubije namjerno vjednika da mu nema čega. Te obe, Ibn Abbas, kada se pozvao, se pozvao argumentom. Znači, pozvalo se na argument. Imamo i drugi hadis, u kome poslanik sa osam kaže, koga bilježi imam Tabarani od Enesa, i bilježi ga također od Jal Maktis i Muhtar, da kaže... Eb je an yaj'al li qatil al mu'min odbio da učinite obu čovjeku koji ubije mu'mina. Odbio, znači ne prima njegovu teobu. Ko namjer ubije mu'mina. To se vjerodostojni braćo hadis. To su vjerodostojni hadis u tom pogledu. čak imate hadise koji su kaže u odosjevu hadisu koga bliže budavuda ibn Omara قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج من مكان كيف قال النبي؟ أنه ما يقول الله لكي نستعني وردغة الخبال وردغة الخبال يقول إستدتون الذين يذهبون وإستدتون الذين يحصلون يعني krv i gnjoj i znoj i više nema čega nema, tu će ga nastanti dok se neko tariše toga. A samo kaže što minulo ono što nije, pri što mi se zna koga kad ga ubije. Pa su na osnovu tih argumenata znači kazali jedan manjinski dijel u kažu da nema pokajanja. Dok džumhur u kažu ne, čovjek je ako ubije vjernika namjerno, ima pokajanje. Ima znači pokajanje i može se pokajati. Illa men tabe wa amele wa amele amelen salihan. Osim koji se pokaju i budu vjerovali, ponovo, vjeruju nakon što su uznemjerovali. Pa ako Allah oprašta širk i kufr, onda će oprostiti šta i ubistva. to je manje od širka, jer je širk najveći gdje. Pa ako će oprostiti širk, kaže onda će oprostiti i i ubistvo. No Međutim, imamo Dibnu Abbasa, imamo Dibnu Omara, isto tako rivajete koji kažu da će Allah primiti Teobu onoga ko ubije vjernika namjerno. Imamo, znači, šta imamo? Dva različita rivajeta. Vraća, kada dođu, dva različita rivajeta od jednog te istog ashaba. Pest. Imamo jedan ashab, na primjer, Muaz ibnul Džabel, kaže podređenom po stvaru, podređenom po pitanju, dozvoljeno. I imamo drugi rivajete, kaže da je šta? Zabranjeno. Tih se rivayet ne mogu koristiti ni jedan ni drugi. Osim ako je jedan sahih a drugi šta? Daif, to je drugo. Ali oba dva da su došla, prenose se kao rivayet, imamo mišljenja dva, ne možemo ni jedno koristiti, ne možemo ni jednim dokazivati jer ne znamo koji prvo, koje je posljednji, u stvari ne znam koji je ispravan od njega. Tako da ovdje misl čovjek od Ibn Abasa pada šta? Ili da dođe rivayet u kome jedan ashab kaže suprotno svim drugim ashabima. Kao što se prenosi od Ibn Abasa da je dozvolio Mutabrak Znači čovjek posle pita, kaže, je li tačno da je Ibna Abbas dozvolio Mutabrak? Jeste, tačno dozvolio Ibna Abbas Mutabrak. To je od njega došlo da je dozvolio. Zato što Ibna Abbas do njega nije došla zabrana. Nije došao do kidanje tog propisa, nije stiglo da je Ibna Abbas. Tek nakon toga, znači, kada su hadisi sabrani, kada su... Ne, Tek tada se je moglo puno više, znači, imati uvida. Negutom, Asab je znao ono što je čuo od poslanika sa ili eventualno od drug Do Ibnu Abasa nije došla, došao taj propis, pa on u tom kontekstu opravdan. Imamo hadis, jedan koji rješava ovaj problem. Kako to da ima pokajanja? Kaže se ovdje, جزاوه جهنم, njemu je nagrada, šta? جهنم, ko mu'mina navjerno. Kaže je poslanicu u hadisu, nagrada mu je جهنم, ako ga Allah bude nagradio. To jest, ako ga bude šta? kaznio. Dakle znači, na kad da mu je jehenem ako ga bude kaznio, što znači da postoji mogućnost da ga šta? Da ga neće kazni, da mu oprosti. Dakle znači, postoji mogućnost, no međutim moj hadis daje. Hadis nije šta? Hadis nije vjerodostojan. Hadis nije vjerodostojan. Koš kada smo prošlo da spominjemo? Što spominjemo da je hadis? Da je hadis spominjemo, to je sve, to je sve, to je sve znanje. Ulema je dokazivala tim hadisom. Ti ćeš sutra doći da ti neko dokaže sa daiv hadisom. Čovjek razveo ženu i kaže, slušaj me, poslanik sa kaže, najmrži, halal, Allahu je razvod braka. Ti kaže, subhanu Allah, ja sam učinio nešto što je Allahu mrsko. Ja, Jel? A u stvari, hadis mursel, daiv, ni hadis vjero dostajan. Pa kada poznaješ ono što je slabo, Nećeš upasti, znači, u šariatsku prepreku, nećeš sa njim dokazivati, nećeš se ostane na takav, znači, nećeš se ostane na takav, jel, rivajet. I kaže poslanik Salazarme, Odisu, Amra ibn al-Hamika il-Huzaija, koga bileži ma Buhari u svojoj povijesti, men katene, men emena ređulan ala demihi, fe katelehu, fe ene min minel katili, vo in kane almaktulu kafira. Ko kaže čovjeku, da dne sigurnost na njegov, na njegov život, pa ga ubije, Ja mu, kaže, kodavne kod sigurnost na život, pa ga ubije, ja se, kaže, odričem. ubice je taman ubijen i bio nevjernik. Šta, taman bio nevjernik. Pa je ta sigurnost, to ispunjavanje, jedne prilike su, ovaj, muslimani su bili u jednoj bici, opkolili jedan veliki grad, znači tvrđaju opkole, pa drže opkoljenu, ne znam, mjesec, dva, tri, muslimanima dolazi, jelo, pić, tako, ovi ne mogu nikuda šta? Napolje. Oni što imaju zalija dok nemoju, nakon toga se moraju predat ne mogu nikuda, jel? jel? Tako je bilo, znači, opkoljavanje, znači, utvrda i tako da. Pa ponekad, znalo, po 60. trajati te utvrde za, da budu, znači, ovaj, jeli, opkoljene. Pa jedne prilike, jedan od prisutnih tu izišao, a rob je napolju služio muslimane, pa kaže, dajete li nam sigurnost, kaže, na, na život ako se predamo, da nećete ništa. Kaže, dajemu. I ovi izvijedju s oružjem sve. Pa kaže, vođe muslimanske vojske, šta je bilo što ste se predali? pokaže kaže, dobili smo sigurnost. Kaže, kaže, vaš čovjek od vas je, kaže nama da, kaže, to je rob. Na ja, riječ roba ne vrijede. Nije to, riječ roba ne vrijede. Kaže, mi ne znamo ko je on. On je nama dao pravo na sigurnost, na život. I naredi da se vojska pokupi, da se vrati nazad, da im ostavi grad. Kažu, riječ našeg roba će biti kao riječ slobodnog čovjeka, idemo nazad. Nikoga tako nisu. To su muslimani, to je muslimanska vojska, to je principi islama. Za razliku od terorista koji danas znači, zapadnjački, koji ubiju milione muslimana, znači, ne prave razliku je li dijete u bešci ili je veći od toga ili je stari djedu nepokretan. To je zlom i to je terorizam. Dakle, hadis koji objašnjava ajet nije sahih, nije vjerodostajan. Dalje, da jede kamatu, šta je? Otkud ide jede kamatu sad? Hm? Iz hadisa. Od veliki teških griha je da čovjek jede kamatu. Dobro. Znači, kamatu ti je haram da jedeš, ali da sebi kupiš auto i kuću, stan, nije bitno. Na kamatu to nije haram. Nego je haram da se kamata šta? Jede. Znači ono što ode niz, grlo. Tako bi čovjek kada bi gledao, znači probušio sebi jednu rupu i gledao napred, tako bi kazao, o hadisu je došlo jelo. Zašto je rečeno jede kamatu? Zato je što se čovjek najviše koristi i da ga šta? Jede i to mu je najveća potreba. Čovjek koji je gladan ne razmišljao o autu, ne razmišlja o vilama, razmišlja šta da, da ruča, ali tako. To mu je samo briga. Pa je zato došlo šta? Riječ jede uprotivnom je kamata haram u bilo kom jednom obliku da se koristi, znači, i u bilo koje svrhe osim ako se radi o nuždi koju šerijet toleriše. To je druga stvar. U protivnom, nikako. Alladzine yekuluna riba la yekumuna illa kema yekumu alladzi ye takhabbatuhu shajpanu minal mes. Zalike bi enehum kalu innama lbejo misto lriba. Wa jahalla Allahul beja wa harrama riba. Oni koji jedu kamatu, neće se dići, osim kao što se dižu one koje šetan kada ih dodirom iz bezumit. Zato što oni kažu da je in ne riba, beju mislo riba. kako su kazali, zaista je prodaja kao kamata. Slušajte dobro kako se rekli. Ovo se zove u, u belagi, u stilistiki arapskog jezika, u kuranskoj stilistici zove se te tešpihun maklub obrnuto po istovjećivanje. Kažu, zaista je šta? Kamata ko nemele, zaista je prodaja trgovina kao kamata. Šta su ovdje učinili osnovom? Kamatu, pa na nju njome pored je šta? Osnova, oni su trebali kazati, zaista je kamata kao trgovina, je li tako? Jer njima se prigovara na čemu? Na kamati. Pa to bi što prigovarate? Kamata je kao trgovina, je tako? A oni kažu, ne, trgovina je kao kamat. Pa su kamatu, znači, učinili osnovom i onda sve drugo poredjeći ime sa njom. To nam, braćo, ukazuje ajet takvim jednim poredkom koliko su oni bili, znači, ogrezni u kamati. To je stilistika, braćo, koju razumije arap s araps arapskim jezikom. Svata, znači, značenje i poredak. E, to je taj poredak, braćo, pred kojim su arapi stali i samo blokirali, niko ništa nije mogao kazati. Riječ jedne je kada je čuo način poredka, znači a je ta šta? U Kur'anu. Pa su oni tu okrenuli, znači taj, to poređenje da nam ukaže koliko su ogrezli, znači u ovom velikom griju. I braćo čovjek koji jede kamatu, njegova konačnica će biti ružna. To je, to je praksa pokazala. Jedan od šehova spominje da jedan jedan mladić došao i kaže šeheh, kaže babo mi je, kaže, čovjek bio tjelesno jak, zdrav, nikad, kaže, lekar otišao ni. Allah ga počastio, kaže, zdravljem, da nije znao znači kako izgleda ordinacija iznutra. Niti bolnica, niti dom zdravlja, niti bilo što drugo. I kaže, jedan dan smo sjedili, jeli, i kaže, nešto se zakašlja malo i ode u toaleti I tamo kašljao, kašljao, kada dok jedan put nismo, kašljao puno, kada dok nismo čuli jedan krik. I... Nih kaže tamo u toalet, kaže kad on glavom u, u šolju I tako znači umro glavom u šulju. Pa je pitao taj šejih njegove supruge. Pitao malog. Kaže, reci mi šta je, šta je sa babom, šta je radi u životu. Šta, kaže, nije nikad Allah na srždu pao. A nikad glave je spustio nije Allah na srždu. A brat će glavu na seđdu, to je slast koju čovjek ne zna, ne zna za nju i ne osjeti je, nego da ne daj Bože, budeš iskušan da klanjaš na stolici. Volio bi da možeš pasti čelom na zemlju nego dunjalog. Tu slast zna čovjeka da budemo šta? Uskraćena. Kaže, nije klanjao nikad. Pa kaže ovaj ših, on nije klanjao, to je iz njega i Allaha, on će biti zato kažen. Tu mora biti nešto drugo. Pa je otišao mali kod majke. Mama kaže, šta je babo radio, priča. Kaže, sine, uzimao kamatu. Poznaj mi ljudima pare i uzima kamatu. Jeo kamatu. Jeo kamatu i na kraju završio da jede na Mora, mora biti, znači mora čovjeku biti kazna ono što si činio. Mora se to reflektirati u tvojom životom. Možete to tako i dođeš, učiniš zlo i, i dunjalok ispuniš zulmom i nepravdom i haramima i nakon toga presidiš i, i hoće kaže na ženazi hoće tamo halaliti hoće mu i ukopajte ga sve ne moraš se pokazati taj zulom koji se činio mora izaći na vidjelu i Allah osramo ti insana gdje je još ovdje a ono što ga čeka to je bolnije u eklu manil je tim i da čovjek jede vraćao i metak je tima da jede i metak je tima je tim je dijete kome treba neko da stane uz njega da brani njegova prava. Dijete, znači, nema snage, nikakve ni moći da se brani, nego da neko čuva njegova prava. I sada dođe neko i uzima njegov imetak, jel' bespravedno. Inna le dine je kulune, emuale li je tamo dhulmen, innema je kulune fi butunihim nara osajaslavne sa'ira. Oni koji jedu nepravedno imetak, siročadi, oni u svoj stomak samo vatru trpaju i bit će To je velika prijetnja. I čovjek da pobjegne na dan borbe, na dan bitke, znači kada je bitka, da pobjegne sa bojnog polja, osim da je to neka taktika, povlačenja, pa ponovo napadi, tako dalje, ili da želi da se priključi drugoj skupini. Ta dva slučaja su izuzetak. U protivnom, ako čovjek se povuče sa tog, tog dana i pobjegne, okrene, znači, svoja leđa, on je Allahovu srđbu izazvao na sebe. I da čovjek optuži mu'minke, čedne, da su počinile nemoralno. Znači, da po, počini, da, da, da optuži čedne mu'minke. Ovim se isključuje nevjernica. Jer kod nevjernice je čast da bude nemoralna. Nemora zašto sviju. ima i nevjernica žena koje imaju vrijednosti nekakve, drži do sebe svoje časti, tako dalje, no međutim, kod velikog broja, da bude čedna i čestita, to je kod njih pogrda. I smijavaju se time. Da žena bude stidna, stidljiva, to je kod njih negativna, znači, osobina. Pa je ovdje došla, znači, vjernica. I dalje, kaže autor, ovaj hadiz, znači, ukratko vraćuje svaka ovo, svaka od ovih tačaka, o njoj se može pričati dugo. Znači, pošto tematika... Da znači, ćemo, što govorimo, ove stvari tiču se fika možda više nego samog šta. Jeli akide osim prve stvari, jeli koja je, ima dodirni tački, no međutim mnoge su dovi stvari ti, tiču fika, pa mi nećemo puno, znači ulaziti u, ovaj da da govorimo o njima, u protivnom se može govoriti o, o svakoj o njih puno više nego što su mi kazali. Kaže dalje od Džundupa se prenosi da je rekao kazna za sirbaza jeste حد الساهري ضربه بالسيف ده بده ударен саблум то есть да буде убиен овако se prenosi da je poslani sa as-sabrakon međutim ovo je neispravno o tom je znači, razila za islam sklučanjec koji je, ali u svakom slučaju on ashab, i dok je ashab ono što je rekao, a, tretira se, jeli, a, da je došlo od povjedljive osobe, jer svi su ashabi, znači povjedljivi, tako da u tom kontekstu nema jeli, nikakvi nejasnoća. Kaže se u jednom predaju dar buhu bi sejf, a u drugoj je bar betun bi sejf. Dar betun bi sejf da bude udaren sabljom, a darbuhu da on bude udaren sabisto je značenje samo je došlo od baraz različitih konteksta. I zato braćo kaže većina islamskih učenjaka, imam Ahmed, imam Ebu Hanife, imam Malik i većina pravnika općenito, i to se prenosi od Omara i od Osmana i od Ibn Omara i od Hafse i od Jundu paibno Kaba i od Jundu paib Rad bilah al i to se prenosi od Kaisa ibn Sada i od Imrana ibn Abi Laziza i mnogi drugi da su govorili da je kazna čovjeku koji se bavi sihrom da bude ubijen. To mu je šerijatska kazna. Za razlik od imama šafije. Imam šafija nije smatrao, znači da takvu osobu treba ubiti. Osim ako njegov sihr dođe do stepena kufra. Jel u red? A ova ulema prva koja je kazala, one u osnovi povezuju sihr čime? Kufrom da sihr nema svojej djelotvornosti osim uz kufra. A oprotivnom, ako dođe do stepena kufra, onda je sva ulema složa da takav poslužuje, znači da bude, bude kažnjena. Kaže Beđalete ibn Abde napisao je Omer pismo ubite svakog sahira, svakog sihirbaza i sihirbazicu. Ovdje kaže kod Buhariju sahihu da je Beđalete ibn Abde to rekao. Međutim, ova predaja nije kod Buhariju sahihu. Ispravno, ova predaja nije kod Buhariju sahihu, da je ona, znači kod mama Ahmeda i drugi, a kod Buhariju sahihu je osnova predaja, ne spominje se njihovo ubijstvo. Dobro, da li se ubija, da li se traži od njega prvo da se pokaje, pa da onda ubija, ili direktno. Tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni kažu da će se tražiti pokajanje, ako drugih neć. I došlo je od Hafse da je ona naredila da je imala jednu sluškinju koja se bavila sihrom, pa je naredila da je ubio. I bileži Mambuhali u svojoj povijesti od Osmana Nehdija, da je kod Walida bio čovjek koji je igrao se sa ljudskim glavom, dođe čovjeka preko i pokrije ga malo, odmah glavu, ili kao što ovo vidite vamo po internetu, što radi je prepoliga, odvuče mu ovaj, tamo noge na jednu stranu, vamo tijelo na drugu stranu, tu nekakva platna, opet ga vrati, opet ovaj ustane, jeli? Si herbazi, je igraju se, jel tako? Naprave, znači ovaj, šeiteri, naprave pregrade ovaj sobom i tako dalje, pokornimo i radi se onda si igra sa ljudima, jeli? I sjeća mu glavu, vidiš mu glavu, zatvori mu kutiju, malo je nosa pro, prošeta kroz publiku i ponovo je vrati, stavi kutio na glavu, ponovo ga okrene, levo desno je ovaj ponovo iziđe i tako dalje. Znači, sihirbazi, to su, ovo danas što vidite, ovo su samo oni učenici, oni, oni firavnovi sihirbaza. Nastredstvo, ništa drugo. Pa je došao u džundub kada je to vidio i kaže Imam Ahmed, došlo je od trojice, ovaj, Imam Ahmed je govorio da su trojice ashaba, poslanika, svala osaleme smatrali da takvu osobu treba ubiti. Strojica sahaba, postavnika sa osam smatra da treba ubiti, to je Omar, Hafsa i Džundup, radijallahu talama. Ta U svakom slučaju, vraći ovo, ako, ako dođe do kazne, kaznu izvodi, znači, kao što mu kazali, jel? Šta? Svaki pojedinec, kako? Naleti. Tako? Znači, samo vlast, izričito šerijatska vlast, može izvršiti kaznu. Halifa, ili njegov namjesnik, ili ko je kadija, ili... A protivnom čovjek da vidi, samo savjetuje. Savjetuje kada boji se Allaha, pokaji se Allahu. U protivnom nema čovjek pravo da on sobom ništa poduzima. U ovome hadisu ima nekoliko, u samome pogleda što smo govorili, prošlej put i sada što smo govorili, ima nekoliko pouka ili poruka, pa ćemo i samo ukratko spomenuti. Prvo, komentar, a je te iz Bekare, a to su Allahove azoril riječ, iako su znali da onaj ko tom vještinom vlada nikakve sreće na ahiretu neće imati. Oeka dali moleme šterahohu ahirt mil chalak. ali bi se obbijjen v sem najamo, to mi smo go prosom prednavanju a se srećati. A onaj kon ni kakve sreće na ahirt ne čimate to on je šta. Ne, to musliman. čiipak imate ne kak bilo kada doč, kakva sreča, onaj ko ni kakve sreće nema, to je nem usliman. tako. Pa ovim dokazuju da čov ko izpa siom da je šta. Yes. Daj komentartaj i sued ni sa vjeruju u i paguta. Minun je bil džiptivo tagut i govorili smo šta je Omer, znači po tome je pitanju govorio i šta je, znači, rečeno, a šta je to tagut, da je to od glagola ili od riječ Togian što prekoračivanje, znači, granice. Da tagut ponekad može biti od džina, a ponekad ljudi, jer neki su da je tagut vraćar, neki su da je tagut šeitan, pa može biti ovo ili ovo, a oni su u stvari vraća. S strane, kada je opitavio nepokornost stvoritelju, a za ođel. Dalje, da ovi sedam upropaštujućih smrtnih griha, a, da su oni posebno, znači, šerijetom zabranjeni. Posebno je tekst, znači, došao, puno više ima velikih griha, ali ovi sedam je posebno, šta? Izuzeto zbog njihove opasnosti. Šesto, da je vračar, da vračar postaje nevjernik, zbog riječi Allaha te barake o te Oma ju'allimani min ehadin hatta jekula innama nahnu fitnetun felatakfur. A oni nisu nikoga poučavali dok nisu govorili, kažu, nismo iskušenje, nemoj biti kafir. Nisu li ga poučavali čemu? Sihru, a da ne kažu, nismo iskušenje, pa ti nemoj upasti u šta? U kufuru. Znači, to je šta? To je nevjerstvo. I brać ovo, kada bi htio neki saher da bude nako otvoren, da sjedne i da kaže šta mora raditi, Zaista je čovjek onda vidio, znači, kako se to djela. I zašto nema sudila. Jer ne može, znači, šeitan, neće mu biti pokoran, osim da uradi najgnusnije činove Kufra. I što više u Kufru bude, ovaj, je li, više se u tom pogledu obrazuje i bude, je li, ovaj, vještiji, u tom pogledu, znači, od, od psovki, od, ne znam, raznoraznih stvari, da ne, sihrbaz biva ubijen i ne traži se od njega da se pokaje. Znači, pokajao se, ne pokaje se, to nema veze. To je pojednom znači mišljenju. A dok čovjek koji ako pokaje, učini nevjerstvo, traži se od njega da se pokaje. Pa ako pokaje, vrati se, a u protivnom, bit će kažnjen. Zato, braću, što je kazna za murteda ne spada u šerijetski definisane kazne, za razliku od sihra, za razliku od kamenovanja i sl. tome, znači gdje ne vrijedi pokajanje. Čovjek učinio nemoral, je oženjen i pokajao se. Može li halifa oprostiti zato što se je pokajao? Molim? Ne, ne, može. ne može. Ako šta? Kada mu može halifa oprostiti? Počinio nemoral, oženjen, kada će mu halifa oprostiti? Bravo. Sto čulo ovo? Ako bude, ako ne bude, propi stignut do kadije. Ako dođe do kadije, da je on počinio nemoral, gotovo je, nema više, ne može se više pričati. No međutim onog čine nemoral i pokajao se i vratio se i neko nakon toga otkrije čovjek se pokaja, zna za njegovu te uvidje svojim putem, ne možemo se ništa više ovaj činit ne može biti kažno. Jel u redu? Znači pokajao se prije nego što? Vi znate onaj čovjek kada je asab spavao u džami pa došao drugi pa mu izvukao ogrtač, polako ga, ha, malo pomalo, da ga ukrade, pa mojmo ti ruku i sa njim do poslanika slozano. Opasnička, pa naredi da mu ruku odcijeku. Kalo upostiče, a sad ovaj vlasnik ogrtača ga. Alao upostiče da mu ruku od za za oba. Ja mu ga kaže poklanjam džaba mu ga. Ma kaže što to nisi uradio prije nego što si mi došao. Ali gotovo digao se optužnicu do koga? Do kadije. Nema više, gotovo je više ne može kadija ništa. Da si odma rekao nemoj to živjerat, to ti je zabranjeno, eto te ogrtača, nemoj više ništa, nikom ništa. Ali dok se digao propis do kadije, tada više nema znači povlačenja. Tada je pronevjera Allaha i poslanika nego i uvjeren. Da je ova stvar postala u vrijeme omara. Šta je postala u vrijeme omara? Sihr, da se ljudi bavili sihrom. U vrijeme omara, šta mislite? U vrijeme lava, islama, gdje je šeitan nije mogao prići, gdje omar ide, pobježe, bilo ljudi koji se bavili sihrom. Pa šta onda mislite u naše vrijeme? Gdje se ni ne udaju, ni na razvode, niti problemi u porodicama, niti autoprodaje, niti ga uzima bez sihra i bez, bez nekakvih podvala i Pa ako je ovakva situacija bila, onda sigurno da mi možemo očekivati, jer kako se god vrijeme udaljava od vremena poslanstva, da je situacija sve u tom pogledu je teža i može se znači očekivati širenje ove pojave. I ona nastaje, braćo, nastaje kada nema oslonca na Allah. Zašto čovjek ide kada ide djevojci da se udaje, da tamo da pravi joj sir? Zato što nema oslonca zato što nije kadao istiharu. Možda je hajir da ti to ne bude žena. Je tako? Ne skladio istiharu Allahu i ne budiš kada što mi nije žena i Allah me riješio onoga što bi mi pravilo ne u životu. No međutim ljudi idu, jeli, nemoj jel nemoj osnovancara Allaha te tela nema dovoljno znači je kina i onda čini ono što je zabranjeno, jeli širijac. Pa je sihar bolest današnice možemo slobodno kazati. Nema Allaha te barake, dobro da nas srčuva iskušenja javnih i tajnih.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 kenser-links.com ami khoyul tasbiq albarqara ban haditina haditina ayatuha as-sahra